بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فعلم بوجوب المعرفه من واجب لله 20 صفه فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالاطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعه تنتظم فقدرة اراده سمع بصر حياه والعلم كلام يستمر tukaeendelea na abyati za aqidatu alawam Sasa msunif uh, ama naazim aliyetunga baada ya kumhamidi munazim ngondo akasema wa baadu baada ya bismillah na hamdi na swala na salam fa alam jua biwujubi alma'rifa min wajibin lillah 20 sifa ni lazima mtu kujua sifa ishirini ambazo kwamba ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo ni lazima kwake akimuwenyezi zipatikane mtu ama muislamu ikiwa hajui sifa kama hizi itikadi yake ina upungufu huyo hamjui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haki kujulikana ndo akasema fa'alamu biwujubil ma'rifa ma min wajibin lillah 200 yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa min sifati Allahi al fi haqqihi kila mu'min islamu mwenye akili aliyebalegha lazima ajue sifa kama hizi na kama mtu hazijui basi ni upungufu katika itikadi yake ndio akasema fa Allahu mawjudun qadimun baqi akwanza na sifa ya kwanza al sifa ya ya kupatikana Mwenye zingu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kupatikana qadimun baqi watangu wa zamani na mwenye kubakia muhaliful lil khalqi bil itlaqi ali na viumbo viumbe kwa kila namna moja kwa moja mwenyezi Mungu hafanani na viumbe wake sifa ya kwanza fallahu maujudun ni sifa ambayo kwamba yake mwenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kupatikana kwake yeye mwenye binafsi yani Mwenyezi yuko bila ya kuletwa kinyume na sisi wanadamu tuko kwa, kul kwa kuletwa yani tumeumbwa na Mwenyezi na Mwenyezi Mungu ametuleta lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala yuko na hakuna aliemleta ndo wakasema, fallahu maujudun. mawjudun ni mwenye kupatikana na dalili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala kwamba yuko ni lazima kama Muislamu uwe waweza kwa akili na kwa ku kwa akili ni kwa yule ambaye kwamba mfano mtu hakubali Qurani hakubali hadithi utaombea Allahu mawjudun vipi lazima umthibitishie kwa akili dalili ndogo kabisa na haraka ni hizi zote zenye kupatikana lau ingekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuzileta ingekuwa hakuna kwa hiyo madamu ziko lazima kuna aliyezileta na aliyezileta ni Allah jalla jalalu ndipo pale al Abu Hanifa kuna mmoja alimwambia haya yote yaliyo yamekuja kwa tabia ne, nature yani ni nature tu ukitia mbegu kwa mfano itamea mti e, ulimwengu umefanyika mfano kama sayo wanasema big bang theory yenyewe tu ulimwengu umepatikana na planets na nini akamwambia Imam Hanifa maneno kama hayo alimamu Abu Hanifa hakutaka kumuelezea maneno marefu akamwambia mimi tutaka tujadiliane mimi niko tayari tajadiliana, tukutane sehemu fulani wakati fulani na hakuna kuchelewa mtu sawa sawa yule akafika kwa wakati imamu buhanifa akachelewa watu wako pale wameanza kufanya wasiwasi yule akasema angalia ameogopa kadha wakadha imamu buhanifa baada ya kuchelewa akafika akifika kumwambia kwanza kabla ya mjadala kwa nini umechelewa alimamu kweli nimechelewa na kile kilichonichelewesha nilikuwa katika nje yangu kuja huku kuna ule mtu pale nafikiri unamjua ndio basi ule mtu nimesimama upande wa pili nitaka kuvuka ili nije huku lakini ikawa sina kidao basi kilichonichelewesha ni, ni kwamba ule mti pale mimi nimesimama ule mtu ukayavunjika ukajitengeza kidao ukaja kwangu nikakipanda kile kidao nikavuka nkaja upande huu ndio kilichonichelewesha kwa kwa kuwa nili kidao alikuwa ajajitengeza wale akaanza kumcheka Haangalia, huyu ndo masema kiongozi wenu wa Uislamu hana hata akili vipi kidao kitajitengeza chenyewe Ni Mwenye Hanifa yeye ndo sasa akacheka akasema nyinyi ndo wewe ndo huna akili ikiwa kidao tu haiezi mtu ukakatiko kujitengezesha yenyewe lazima iwe kuna mtu amekitengeza vipi ulimwangu wote na bahari na milima na sisi na ndani yetu tulivona maajabu kila aina iwe zimekuja tu zenyewe lazima basi madamu hii hukubali kwamba kidao kimefanyika chenyewe na huu ulimwengu haukufanyika wenyewe hizi ni hii ni dalili ya kiakili kwa ambao kwamba mfano hakubali Qur'ani mtu ambao yuko bali Qur'ani utamwambia aya inani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni Mwenyezi Mungu asema awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqa Allahu samawati wal ardama baynahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma am khuliqo min ghairi shay'in am humul khaliq kila aya yadhibitisha kwamba yuko bali na kila kitu wa fi lahu ala katika kila kitu cha kwamba yuko bali katika watu akili kuna katika wanafunzi mwalimu wao atakapo apotheza akawaambia hii kalamu mayona, eh. kwa hiyo nini iko mimi mwaniona? Ndiyo. Kwa hiyo niko. Akawatajia kitu ambacho kama hakioni. Boli mfano. Mwaliona? haliko. Eh, baba akamwona hayuko. Akauliza, na Mungu mwa muona." Waliofunzi akambea, basi tuone." Basii amaanisha nini? Wengine akasema hayuko, wengine akanyamaza. Mmoja katika wanafunzi wa erevu akasimama. Akamwambia mwalimu, "Akili yako iko wapi?" akili haionekani." kwa hiyo kana kauliza anafunzi moyo na akilia mwalimu kwa hiyo maanisha akili yake nini hakuna basi akamwlije mjadala na mwalimu akambea mwalimu mwenye huna akili na ukatufundisha mambo kama haya vipi utasema kwamba Mungu madamu hatumuoni basi hayuko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa Allahu yuko ni mwenye kupatikana na dalili ni kwamba alivuviumba hivi vote vya ashiria ukubwa wake Subhanahu wa Ta'ala na ukiangalia Anam, kuna mipangilio yani, ya undani kabisa ukimwangalia mwanadamu mwenyewe ndani yake kila kitu chake kimekeka kimpangilio ukiangalia ulimwengu usione ulimwengu na jua ziko tu kila kitu kina masafa yake kina kipimo chake kina muda wake Lau zita, mfano tu jua likasongea karibu kidogo ulimwengu utaungua uta kwa ule moto utakaozidi jua litaenda mbali kidogo na ulimwengu ulimwengu utaganda kwa ile baridi utakaozidi yani paka masafa ya kila kitu kimewekwa bila shaka ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka ndio yule bedoe soela arabio ani dalil Fakala yule abeduel polisi dalili ingani mwenyezi Mungu yuko akasema kile yeye kulingana na maisha yake mimi kiona choo cha ngamia huwa najua kuna ngamia mbele amepita ame na nikiona athari ya nyayo huwa najua kuna mtu ametembea ndo akaacha ile athari basi na hizi na majabali na ardhi ni athari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fwallahu mawjudun hii ni sifa ya kwanza katika sifa za Mwenyezi Mungu na tumesema sifa zake ni 20 hii ya kwanza fwallahu mawjudun qadimun Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni watangu. Wazamani. Hana, manzo wa zamani hana mwanzo wa uwanzo wake hadamul awwaliyati liwujudi hana mwanzo wa mwanzo Adamu tume sallallahu alayhi wasallam alieleza akasema yaati shaytanu ala ahadikum mmoja shaytanu mmoja nakamwambia nani amekuumba wewe akasema Allah nani ameumba kata kisha mwisho akwambia nani Allah ikifika hapo useme amantu billahi Amantu billahi wa rasulihi aamantu billahi wa rasulihi mara tatu na ujitufe mate upande wa kushoto ufanye yani ni fikra ambayo kwamba haina msingi kwa sababu ukiwa kila chenye kupatikana kuwe mwenye kukipataisha kwamba kiko itakuwa haisimami lazima isimame kwa mahali ambayo kwamba Yuko na hakuna aliemleta naye ni Allah jalla jalalu kisha vile ubaki vote vikwani venye kupatikana na kunao ndio Mwenyezi Mungu anasema huwa awwal walzahir walbatin wa huwa bikulli shay'in alim fa kadimun, mawjud qadim watangu wa zamani. wa zamani kimaliziana faida wanazu wana sema vitu ni aina nne kuna ambacho kwamba hakina mwanzo wala mwisho naye ni Allah Jalla jala jalala na kuna ambacho kwamba ina mwanzo na mwisho nao ni viumbe wake vote kama sisi tumeumba na... na kuna ambavyo kwamba amba, havina mwanzo lakini vina mwisho kama kutopatikana sisi sisi kabla hatujaumba hatuna mwanzo lakini tulipoumbwa ule kutopatikana kwetu kwa na mwisho kwa hiyo haina mwanzo ina mwisho na kuna kitu kwamba kinao mwanzo na hakina mwisho nao ni ahira na pepo na moto na mambo atakayokuja baadaye haya ni mambo ambayo kwamba yanao mwanzo na haina mwisho ni ya milele na milele fa maujudun, qadimun baqi tutaelelezea sifa zilizobaki inshallah katika kipindi kinachofuatia